Meditații duhovnicești la a treia epistolă a lui Ioan Versetul 1 Prezbiterul, bătrânul către prea iubitul Gaiu pe care îl iubesc în adevăr Epistola a treia a Sfântului Apostol Ioan este o părticică din Sfânta Scriptură cuvântului Dumnezeu și, deși este adresată unui singur credincios, Gaiu, adevărul care îl cuprinde este valabil pentru toți credincioșii Domnului Isus, din toate timpurile despre cuvântul prezbiter să se citească meditația de la versetul 1, epistola a doua a Sfântului Apostol Ioan. Cine era acest Gaiu către care adresează apostolul iubirii epistola sa, nu știm nimic sigur. În Noul Testament avem mai mulți creștini cu numele acesta. Gaiu Macedoneanul, faptele apostolilor 19 cu 29, Gaiu din Corint, romani 16 cu 23 și Gaiu din Derbe, Faptele Apostolilor, 20 cu 4. Unii cercetători presupun că ar fi Gaiu din Corint, dar nu aduc nicio dovadă în afara asemănării numelui și caracterului. Numele Gaiu, după cum se știe, era unul din cele mai răspândite nume în Imperiul Roman. Era atât de răspândit încât în cărțile de legi romane el servește oarecum în loc de nume apelativ. Gaiu, în limba vorbită, se întrebuința în loc de cutare. N-are însă nicio însemnătate faptul că epistola aceasta este adresată unei singure persoane, ci, așa cum s-a mai spus, adevărul cuprins în ea este pentru toți și Domnului Isus. Iată ce ne interesează pe noi, prezbiterul către prea iubitul Gaiu pe care îl iubesc în adevăr. A iubi în adevăr și a iubi cu adevărat pare să fie același lucru, dar nu este chiar același lucru. Cine iubește în adevăr, adică în mediul adevărului sau cu adevărul, 1 Ioan 3,18, acela iubește cu adevărat, pentru că numai în adevăr se naște și trăiește iubirea cea adevărată. Poți să iubești însă pe cineva fără să fii în adevăr. Iubirea aceasta nu durează, e numai un sentiment trecător și deci nu dă fericirea adevărată. Numai ceea ce se întemeiază pe adevăr este veșnic, nepărtinitor, curat și dătător de fericire. Zice Sfântul Grigorie de Nazians Cine socotește că știe ceva fără însă a cunoaște adevărul și fără a-l avea în viața sa, acela nu știe nimic și e măgit de șarpe, pentru că nu iubește ceea ce este adevărat. Ca urmași ai Domnului Iisus, suntem chemați să fim în adevăr în toate privințele, deci și în dragoste. Numai așa putem să împlinim cu adevărat slujba Evangheliei în mijlocul oamenilor. Numai așa dovedim că facem parte din trupul lui Hristos.